Поглед отвът океана сега към съдебната сага на бившия президент на Съединените щати, Доналд Тръмп. Той обвинай в заговор за измама и най-общо в отричането на победата на президента Джо Байден на изборите, ако бъде осъден по това дело, като не трябва да забравяме, че му е повдигнато обвинение и по две други, за които сме говорили вече, Тръмп е заплашен от до 35 години затвор, въпреки че, както се посочва в а, една от публикациите на политику, всяка присъда вероятно ще бъде далеч по-малко от максималната. Има ли вероятност да видим кандидат президентска надпревара за този толкова важен пост, президент на Съединените щати, с единят кандидат от затвора? Добър ден, казвам на професора по физика и математика от Съединените щати Олег Юрданов, с който следим тази тема. Здравейте, професоре! Здравейте, добър ден на слушателите. Ами, местата са сериозни. Действително хубаво да си припомним, че имаше две предварителни дела. Първото беше просто за фалшифициране на бизнес документи и делото ще се гледа през декември за първи път. Второто беше по-сериозно за укриване и за неправилно действие с а, строго секретни материали. И сега третото е буквално за заговор срещу Съединените щати, срещу конституционния ред на Съедините щати и опит за промяна на резултатите от изборите, които бяха в 2020 година, която спечели Джо Байдън, което е допълнено с опит за обструкция на процедурата по сертификация на тези избори и също в обвинения за лишаване от право на глас на множество граждани на Съедините щати. Той не приемаше изборните резултати и на практика по този начин не уважава гласовете, които са дадени за неговия опонент. Не само, че не ги уважава, има директен опит. В Пенсилвания, в едно от делата, имаше директен опит да не се признаят 6 милиона гласа. Не Става въпрос за 10-26 милиона гласа. Но според местния, местния съд, който, между другото, е ръководен тогава от републиканец, съдя, който е назначен от републикански президент, който категорично отказва да, да изпълни заявката на Тръмп и малкият му екип от съзаклятници в този заговор. А има ли всъщност съзаклятници? Има ли съучастници в това, което в момента се нарича заговор? А, това е много важно. Първо, че има заговор. За разлика от предишните две дела, където той е сам, има един помощник, адвокат, който си изтърпява и стърпява за наказанието, сега има заговорници. Те са обявени като шест, не са обявени точно кои са те, имената им. Това ще е някакъв по-късен етап от делото. Но хората лесно идентифицират пет от тях, непосредствени адвокати, непосредствени помощници на Тръмп. На първо време Руди Джулия е съвсем сигурно между тях. За другите също ясно се предполага кои са. За е много важно нещо. Както се подчертава в обвинителното дело, Тръмп може да говори каквото си иска за изборите, може даже да лъже каквото иска. За изборите, но той ще бъде съден за действията, които е предприял да попречи на изборите резултат да, да се валидират. Което означава бунта пред Капитолия или не точно? Даже не е точно бунта. Бунта е част от нещо, защото много е трудно да се докаже, въпреки че за много хора е ясно, че неговата реч пред Елипса, това е един парк близо до Белия дом на, на Тръмп, е, е това нещо, което Uh, как да кажа, накара uh, привържениците му да тръгнат да, да нахлуят в uh, Капитолия. Но това, за което той ще бъде обвинен, е, че по време на този метеж, който им ме е дал време, те са изписали един куп СМС-и uh, и други начини на комуникации към ключови сенатори и конгресмени. Те са им писали представене, продължавайки да ги убеждават те да не сертифицират изборите. И това е всъщност заговор. А, а за другото няма да бъдат съдени. За другото са съдени почти над 500 души и, и, и, и има други още почти хиляда, които ще бъдат допълнително съдени и те са признати за виновни за, за метениците, но е трудно да, да се докаже, че Тръмп наистина е ги организирал и ги е изпратил. Срещу Конгреса? С тази тогава негова пламенна реч, която трябва да се докаже, нали, че ги е мотивирала да штурмуват и да нарушават закона и да упражняват насилие там. Сега има ли хора от Републиканската партия, които? предпочитат конституцията на Съединените щати пред интересите на бившия републикански президент Тръмп и дори пред собствената си кариера. Това е много важен въпрос. И това всъщност отговаря на въпроса здрава ли е жизнен ли е, американската демокрация. Не, не са един и двама хората в републиканската партия, които Предпочетоха закъмността. На първо време това са много хора, конгресмени и сенатори, пърштанските конгреси. На второ място вас са съди и бяха заведени над близо 50 дела в опитите да се отхвърлят резултатите от изборите. Всичките тези дела бяха неуспешни. Това са съди и в голяма част, между другото, републиканци. Към тая група трябва да се присъединят се и дори в хората от Върховния съд, където по нислото на републиканците е 6 3. Още много важни сенатори и конгресмени, вече на федерално ниво, членове на самото правителство на Тръмп. На първо време, държавният секретар или министър на правосъдието Уилям Бар, който беше през цялото 4 години близък поддръжник, работещ с Тръмп, в момента, когато Тръмп го опита да покаже натиск върху него да наруши Конституцията, той каза не и на. Нека в края на декември си подаде оставката. Това са буквално няколко дена преди, а, а, преди 6 януари, той си подаде така. Също така, шефа на, на сенаторите в Конгреса от Републиканската партия, Мич Маконо, Министърката на транспорта, която отговаря за сигурността на инфраструктурата и, и, и опосредствено за изборния резултат, също си подава оставката в знак на протест. Също това и най-накрая, разбира се, главният човек, вице Майк Пенс, вие знаете резултата от това. Всичките хора, които, метежниците, които в Ленскът Капитолия крещяха, обесетят, обесетят пенс. Mm -hmm. Добре, професор Роданов, каква е вероятността тези хора от републиканската партия, които предпочитат конституцията пред бившия им президент? Доналд Тръмп да повлияят и за взимане на решението, кой да бъде следващият кандидат на републиканците. Или ще се стигне до този паредок, за който загатват и големите анализатори, един кандидат-президент да бъде едновременно с това и затворник. Нека да не гадаем. Има повече от година до тогава. Сега Тръмп води убедително с повече от 30%. Самия Майк Пенси кандидат, но има само 5%. В убедител а, а, акт има а, запис на разговор между Пенс и Тръмп, когато Пенс отказва да направи това, което Тръмп иска от него, Тръмп показва, ти си прекалено честен. Много тежко обвинение, някой да е прекалено честен. в Стана популярно едно изказване на Крис Кристи, който е биш губернатор, републиканец на штата Нью джерси който също е кандидат за президент, който е далече в, за сега в класацията, но той казва, всичките го изостават от Тръмп, защото се опитват да бъдат като Тръмп. И разбира се, като си Тръмп, Тръмп Тръм втори или трети, ти няма как да спечелиш срещу Тръмп. Аз съм готов да говоря срещу него на, на, на предизборните дебати на Републиканската партия и ще покажа всичките му грешки. Между другото, това не очаква скоро. В края на. На април са първите дебати в републиканската партия и ще видим какво ще стане. Добре, казвате, няма да гадаем, Обаче, това е и последният ми въпрос, защото сигурно е интересно да знаем къде ще се гледа делото, коя е съдийката. Ако може с буквално едно изречение. Делото се гледа в Вашингтон, което е важно, защото другото дело, което се гледа в Флорида, там съдейката е много протрамписка. Трябва да си, веднага да се каже, че независи от съдите. Съдите го ръководят, съдите дават съвети на съдебните заседатели, Но ще има голямо жури от съдебни заседатели, които в крайна сметка те ще решат делото. Но в самия Вашингтон съотношението демократи срещу републиканци, тази може би е в полза на демократите, така че този съд а, няма да е пропа републиканци, както между другото много от тях. И е важно, разбира се, това жури и съдийката да покаже тази принципност, която много от а, републиканските съдии показаха, за да убедят, за да убедят Америка в а, справедливостта на тия дела. Това всъщност ще е от поредния тест за американската демокрация. На практика какво е влиянието върху избирателите на Тръмп на това дело? И вие, професор Ироданов, имате ли така човешко или пък физическо или пък математическо обяснение? Как... Човек с толкова сериозни правни проблеми и човек, който нарушава законите, може да увеличава избирателите си. Тоест има такава голяма група от хора, които се идентифицират с нарушителя на законите. Така ли излиза? Аз ще цитирам Александър Хамилтън, един от основателите на американската държава, първи финансов министър, организатор на федералната държава. Знае се, че хората, които са създавали Съедините чета, са имали съмнение в способността на демокрацията да м -м, съществува. Защото в древността, както знаете, всяка демокрация е била унищожана, се е самоунищожила всъщност. И Александър Хамелтен казва, единственият начин да се подкопае републиканската система в страната е чрез лъскателство на предразсъдъците на хората, да се възбудят техните зависи и опасения, да се хвърлят далата в конфуз и да се призвика граждански безрейци. И Александър Хамелтън е казал това, 1790 да. година. Сякаш говори не само за Тръмп, но и за състоянието на света в момента в много от демокрациите, в които виждаме, че възбуждането на долните човешки страсти всъщност рискува да срути обществения модел. Професор Олег Юрданов, едно интересно дело със сигурност срещу бивш президент, който може да се окаже кандидат и за следващите президентски избори в Съединените Штати. И аз благодаря за интервю.